Espainiako eta Frantziako gobernuek maiatzaen goitik hartzeletan pertsona bakar baten bisitaia sotzea baimendu badute ere dispertsio politiken ondorioz Euskal preso gehienendako deskonfinamenduak ez du aldaketarik ekarri. Ego Euskal Herriko senideek provintzien artean mugitzeko indarrean duten debekoaren ondorioz ezin dute Espainiako kartzeletara bisitarik egin ez da Frantziako muga mugaitsita delarik eta ipare Euskal Herrian bizibiren senidei Frantzias Gobernuak premiazko arrazoiengatik gatik kilometroko mugak hain ditzera baimendu die, baina denak dira oztopoak urtsi errazkin etxerateko bozera malea da. Berez idatzian eh, ministeritzak bidalitakoa motifamiliagin perio bezalartu dute bisitak egitearena eta horrek baimendzen du egun eh, kilometro, baino gehiago egiteko eskubidea hori bai eman behar da deklarazio bat eh, deplatzamendua justizikatzen duena, nombizi saren e, papereko agiri bat eta espetxeak eman behar dizun agiria nun jartzen duen ze pertsonak segunetan ta zordu da no izango duen visita. Claro, beste muga baten aurrean aurkitzen gara ba espetxe guztiak paperoriek egiten ez dituztela eta bueno, ez dago heldago guztiz e, iparren bizidirenntzako ere, baina egia da zertxogai argitzen hasia dela. Hal ere, Frantziako 6 espetxetan diren hogeita 34 presoetarik gutxi batzuk baizik ez dute ipare Euskal Herrian bizi den gertuko senideren bat. Esango benuke Frantziaren kasuan dozen erdi batek edokiko lituzketela aukera krisi kondizio gogor hori egon arte eta Espainiako kasuan inorkezingo luke bisitarik anegin, eh, provinziaten zin daitekelako murritu ez orduan oso, oso murritza dira aukerak presoen bisitake ukializateko Espainiako estatuko espetxeetan berreun preso dira, egoera horretan ere, horiek gala, COVID-e meretzearen pandemiaren itxialdian Euskal presoek bizi izan buten zigor bikoitza, alegeiago sakontzen ari da deskonfinamendu garaien ere eta etxeraten arabera, salbuespen neurriekin amaitu eta presoen etxeratzeko prozesua martxan jartzaaren beharra ageriagoan geratu da.